Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Nio poäng på nio matcher. Så ser jag att faset ut. Varför har det inte gått bättre? I allsvenskan. Nio poäng på nio matcher. Så ser jag att faset ut. Varför har det inte gått bättre? Nio poäng på nio matcher. Hej, det är Jakob Angersen. Du lyssnar på BB-podd. Där var det över. Elvis has left the och Rosenberg och Kujovic dansar armbågskrok på en guldfest med smak av plast och fusk. Grattis IFK Norrköping först och främst. Ni var nog bäst till slut, trots allt. Det får vi nog säga. Men jävlar vad bittert ett fotbollsupportliv kan vara när man har en fuktig motvind i ansiktet, har sålt hela jävla smörfabriken och blivit rånmördad på pengarna. Patrik, ja. Glimberg och Glimberg Hur är din allsvenska baksmälla? Vaknar du upp med Mike Tyson, en vit tiger Och oklara smärkt upp i underlivet? <laughs> Nej uh, Jag satt faktiskt här Efter uh, Efter sista matchen Jag gick och gömde mig här Plockade fram alla flaska dryck vi hade Och bara hällde i mig dem Och sen gick jag på, uh, på posthotellet Så, ja, var ja. Det. Så var det mm. Veckans gäst är först och främst stor som ser i stort sett alla matcher på plats Du hittar honom på levande sittplats och är medlem i den något diffusa gruppen Östra Sitt Välkommen till bb Oskar Rybo Tack så mycket du, du sa att han ser nästan alla matcher på plast Nej, det sa du inte ja. Oskar, hur yes. många matcher ser du på plats egentligen? Den här säsongen har blivit väldigt bra. Det är alla allsvenska matcher och nästan alla i kuppen och nästan i Europa. Jag missar Vroslav borta och Vetlanda borta i kuppen. Och det är, det är de du har missat? Det är de två jag har missat i år, tävlingsmatcher. Träningsmatcher är utomlands och så, det har jag missat. Men det är... Vroslav och Vetlanda, det, det känns som de synker på något sätt. Ja, men lite så, lite så. Det är... De skulle ja. kunna möta sin någon sorts midsommarfirande. Precis. Man är inte mera människa så någonstans eh, går ju begränsningarna. Vi hoppar väl rakt in i snabbfrågorna väl? Det tycker jag. Ålder? 26. Längd? 1,81. Vikt? Ja, vad kan det vara? 72. Jag måste få fråga en grej för att eh, tala om längd. Du är, du är även en gammal kille som hoppat höjd. Jajamän. ja Vad var du hoppat till höjd då? 2,04 vet, har jag gjort. Vet du högt 2,04 är okej? Ja, Ja, fortsätt nu. Det är ungefär mittemellan 203 och 205. Ja, någonstans där. Det är inte, det är inte bekräftat det där. Bor? I Kortedala. Och kommer du från Kortedala? Nej, jag kommer utifrån Torslanda, ute i Djivvik, där jag är uppväxt. Beklagar? Nej, ja, det är fint. Det är fint. <här> det är... Familj? Ja, föräldrar, syskon, bror, syster. Och... Men singel? Single, ja. Jajamän. Ja, men då vet ni det alla kvinnliga lyssnare här. Är det kvinnor som gäller förresten? Kvinnor är det som ja, gäller, ja. Då vet ni det alla kvinnliga <laughs> lyssnare här att eh, Oscar är eh, en kille som kan hoppa 204 med i sängen. Nej, det kanske inte kan. <laughs> samma. Ta nästa fråga. Kör du bil? Nej, det gör jag inte. Jag är student så att det finns inget <laughs> utrymme för eh, ekonomi till bil. Men om man är från Torslanda då har man per automatik körkort när man fyller 18, va? Ja, 19 var jag faktiskt, så jag var lite sen för att från Torsland. En utstöring i Torsland, va? Ja, men precis, precis. Men om du skulle köra bil, vad skulle du köra för bil då? Den nya Volvo XC90 verkar ju nice, så varför inte? Allt eller ringet. Precis, precis. <laughs> Titta på på tv, förutom fotboll då, det är tråkigt att säga. Ja, det är lite allt möjligt, följer väl lite, lite dockershopper ibland och lite... Ja, lite serie, lite filmer, så det blir lite blandat, men... Tittat så jättemycket på tv faktiskt. Skulle du kunna sitta hand i hand med Gustav Engvall och titta på Paradise Hotel? Absolut, absolut. Är det ett program du följer? Ja, jag följer faktiskt en del. Så att det... Har du hittat dig någon favorit bland den kvinnliga staben? Ja, det skulle vara Josefin kanske. Hon är... Är fin? Bra? Ja, en, en bra tv-profil. Kollar du på periodiset här själv, Juki? Nej, jag har bommat det i år. Alltså. Jag har också gjort det. Jag har inte sett någonting. Ja, men men, det är lätt hänt. Man tittar första programmet och sen fastnar man. Så det blir <laughs> lätt så. Ska vi säga att vi också håller på Jussan, eller? Ja, Jussan. Go for it, för fan. Go for goal, coach. <laughs> <laughs> Lyssna på då. det. Det har jag ingen aning om vad du lyssnar på. Möstadels mm, hårdrock, men Iron Maiden är ju favoritbandet som har lyssnat på i stort sett dagligen. Världens bästa band. Kommer de till Ullevi i sommar eller? De brukar komma varje år på sin, sin cash-in-turné. De kommer till Ullevi i sommar, ja. För första gången på... Sen 2011. Så då... <laughs> det inte, då ska vi ut. Det hittar någon, någon sån här Bon Jovi-reunion-konserv vi snackar. Det är sedan 2011. Ja, Jag gillar det... att de mjölkar när de kan. Det ska de fan göra. Hur långt framstår du eh, vid scenen? Förhoppningsvis längst fram. Men... Eh... Man vet ju inte, det beror lite på dagsform och så, så att eh, vi får se. Men eh, förhoppningarna är att stå långt fram. Det är... Du har ju lite tatueringar. Har du någon med en tatuering eller? Nej men. Du, du, du syns tyvärr inte i. In Eddie. Eddie, ja men. Mm. Eddie killer <laughs> Eddie. Det. Är, eh... Man kan säga att det är Iron Maidens motsvarighet till Leonard Leo. <laughs> <laughs> precis, precis. Har du spelat fotboll? Ja. Som högst. Eh, division 7. Ute i Juvik, min gamla moderklubb som jag är halv runt i. Och hoppar in när det puffs lite folk så. Då får vi faktiskt gratulera dig för Juvik är väl medvetligen fortfarande en gräsklubb och inte en som halvar runt i naturgräsbåtar. Stämmer, Stämmer bra, det är vi väldigt stolta över att det är en gräsklubb. Har du någon favoritspelare blåvitt för tillfället? Ja, det är väl Emil och Heitarmilla ytterbacksgänget Jag Jag spelar ju själv ytterbacks de eh, ja men då gillar jag de är fantastiskt duktiga och gjort en grym säsong båda två framförallt Hajtam har ju överraskat väldigt mycket på mig och var som många andra kritiskt där i början men nu eh, får jag bara känna att jag, jag hade fel det är vackert det här med just när vi ställer den frågan för det är många som fokuserar på ytterbacksparet men mm. när man sedan frågar vilket som är världens bästa spelare, då är det alltid folk som fokuserar på anfallare. Då är det alltid någon jävla Steven Gerrard eller alltså något, där. något sånt jo, ja, men det är men sån där. I blåvitt så det är ju, i blåbit är ju verkligen ytterbackarna de är ju så jävla bra så att ja, det, är alltså, det är ju inte ofta vi har ytterbackar som är bäst i laget men den här säsongen så känns det verkligen så att det är ytterbackarna som är vår styrka. Så att internationellt tror jag det var bara en som har tagit ytterbaka Och det är ju Emil Salmansson som tog Danny Alves Fast han inte fick <laughs> Favoritspelare i blåvet genom tiderna då Ja, det är Jonas Wallerstedt, det är en personlig favorit Skrattar, <skrattar ni åt den? Är... Ja men jag älskar ju Wallerstedt ja, jag, jag har tro... fortfarande på näthinnan En hemmamatch på nya Ullevi på, mot Helsingborg tror jag, Om det inte var en premiär När han bara slänger sig in i ett motlägg Med huvudet före och liksom allt går sönder Känns det som, men det spelar ingen roll Precis, Grym just. Wallerstedt ja, Jag trodde faktiskt fram till i år att jag var den enda Som hade en matchtröja med Wallerstedt På ryggen Förutom ju Wallerstedt själv. Ja men alltså jag har sett två till på läktaren i år så jag har alltid trott att det här är jag ensam om. Jag är ensam i världen med en blåvit Wallerstedt tröja men det finns två till så att det, det är stort. Är någon av de två snaggad? För så sådana fall kanske det är Jonas Wallerstedt. <laughs> nej det var de inte, det var de inte. Nej, inte den ena i alla fall kom inte ihåg den andra. Jonas Wallerstedt går runt med sin egna gamla matcha och smyger på gamla Luleå. Och är Jonas Wallerstedt. Ja, är, är man så kung som Wallerstedt är så har man rätt att göra det. det. Wallerstedt var väl också kung på guldfesten 07 för mig. Det smällde bra i, i väggarna på Valand för mig. <laughs> ja, ja. Jag kysste hans flint inne på Valand den kvällen. Det var en stor upplevelse. Det gratulerar att Jag fått utrymme i den här podden. Det kommer aldrig ske igen. <laughs> ja, men det förtjänar han. Det förtjänar han. han. är alldeles för bortglömd. Så det en personlig favorit. Även en av de gubbarna som alltid fick köra flanken mm. under Jonas Olssons tid i slutet. Han, han är stiller och lite andra folk var ut och vevade. Men så slapp han sen och, och spelar och bli utbytt till förmån för eh, Alexander Falsetas. <håh> Men tanken var ju det, då var ju allt spel på högerkanten så skulle Alexandersson slå inlägg och så kom Wallerstedt smygande längst bort med sitt huvud och det gav vi ju resultat några gånger så <håh> helt... Eh kanske inte var hon då, Jonas Olsa, men visst, han gjorde mer nytta upp i anfallet. Det... Men du har ju fler tröjor på dig på Gamla Öllevi med texter på. Kan du inte berätta om det, ditt senaste fynd? Ja, hit Pears-tröjan tänker du på. Ja Som du ja. vann genom den här podden? Jag. Genom den här podden och det är jag extremt tacksam för. För det är en unik tröja, den felstavade Pears-tröjan som förmodligen bara finns... Ett exemplar av. Oskar skrev ju det här fantastiska brevet till oss där han hade jagat den här tröjan eh, och så hade vi fått tag i den. Han skulle ner på shoppen och handla den och så när han väl kommer dit så är den borta. Den, den finns den är inte där. Den, den är, är rättstavad och jag blir helt... Det var som att upptäcka en kopia på Lorraine som det säkert heter det där eh, museet i Paris. Men så får han veta att vi har den och han skickar världens... Sorge brev till oss Så vi kunde inte annat än att bara ge honom den i en tävling ja, Jag var nästan förstörd i några dagar där Men sen såg jag att då fanns det ett litet hopp På få den och tänkte det är... Den här ska jag fan ha det är... Den unika pech tröjan fech och Alessi tröjan Ja, men det se. roliga var ju att det var ju bara Oscar som skickade in om Pearce också. Så det var ju ganska naturligt att ge honom den. Alla ha all SE-tröjan. Jag, de, de där spelarna som... Du jobbar med de fördolda i, spelarna. Ja, men de där som folk inte riktigt ser tjusningen. Jag, jag ser ändå... Jag hittar ändå lite ljusglimtare hos Andel, så del. Just tjusningen var det väl ingen som missade i Heat Pearce? Exakt, exakt. <laughs> Vilken är den skönaste blåvitserien? Oj då. Det... Du kan se det på lite olika sätt alltså såklart guldmatchen 07 mot Trelleborg. Det var skönt på sitt sätt men där kände man lite en successiv glädje byggas upp under hela matchen. Alltså då ju guy, matchen mot Geis 2009 när vi gjorde mål i 93 minuten. Stefan minuten. Alltså det är ju den glädjen och som uppspelas så där om man bara stod och krama om folk Bredvid på LS som man inte har snackat med på hela säsongen och glädje sen måste även AIK Förra måndagen där, när vi var uppe över 4000 i Solna och vinner där det, det var en fantastisk upplevelse Jag måste berätta en rolig grej om det gejsmålet med eh, Stefan Slakowicz Jag har väl sagt det en gång att jag ibland spelar inomhusfotboll fotboll med honom På måndagarna, eh, nu under vintertid Och varje gång han kommer typ fri med målvakt så brukar jag skrika så här: Viktigare än gejsmålet, viktigare än gejsmålet Bara för att han ska missa, men han brukar sätta den roll till vän Och vilken är då den värsta förlusten? Nej, det är ju tveklöst AIK. Den här matchen, 0-9. Vi släpper är, den. Ja, vi släpper den. den. En klassisk babyboard fråga Vem är världens bästa spelare? Du får inte säga Ronaldo, du får inte säga Messi och du får inte säga Zlatan eller Även varför, varför man nu skulle säga honom nu för den. Men så är frågan. Ja, För två år sedan hade man ju kunnat säga Zlatan. Men nu Nej, man fick ut till bb Nej, precis. precis. Mm. Den är svår. Lewandowski har gjort det väldigt bra i år, så... Alltså fem mål på nio minuter, det skojar man inte bort. Så Lewandowski just nu. Nio mål på nio matcher nio poäng. Nio poäng. Jävla... Jag tror för övrigt: Elfsborg har åtta poäng på åtta matcher. Så kryssar de i premiären så är, är det bara att skicka in <här> den. Ja, skicka, skicka dit den så är det. Och han det är ju är tillbaka och han är så det är ju det är ju som upplagt för det att Elfsborg ska kryssa i premiären. Sök på 9 poäng på nio matcher på YouTube och ni ska få se episk tv-journalistik. <här> Håller du på något annat lag än blåvitt? Ja. Jag håller på Leeds, United i England och Milan i Italien. Leeds tillåter kredit, vad beror det på? Är det Harry Q eller gubbarna som ligger runt för det? Nej, det är faktiskt en rätt rolig historia bakom det. Vi var på Kalmar borta 2009. Så åkte vi med Englandas buss. Och så spelade de den här låten, vad heter bästa laget på hela våran jord. Och så sjunger de där, är det Milan eller Barka, Parma eller Leeds? Och tänkte vi, vad fan gör Leeds i den här låten? V vem fick för sig att ta med Leeds? Och då blev det ett litet gäng dårar som började följa lite, så på den vägen är det. Jag var så. helt övertygad om att du älskade Olof Lunds häftiga skärp som han alltid hade i tv-studion och därför ville ta efter allt som han tycker om. Nej, han nej, det var han märkte vi några år senare att han också var förälst av detta tragiska lag. Men... Hur reagerar du då, då? Med sorg eller glädje? Ja, han växer ju i mina ögon, helt klart. Håller man på lid så... <skratt> så har man nått. <skratt> Så har man nått. exakt, exakt. Men jag tycker Olaf det... Olof borde tävla ut lite skärp i sin podd. Han har <skratt> rätt många faktiskt. Sådär älgar och grejer på. Men det var ändå fint att ditt utländska lag ändå har en blåvitkoppling. koppling <skratt> någonstans <skratt> i bakhändan. Det är ju, ju samma med Milan. Det var ju Champions League-matchen 1996. Så sitter Roberto Baggio på bänken, nere på San Siro tror det. Och jag tänker, Roberto Baggio, ni vet... VM 94:s i stort sett bästa sensor. spelare sitter på bänken det här måste ju vara världens bästa lag tänker jag, och då som sjuåring blir man ju förälst fick man sitt första FIFA och så var det Milan man skulle spela med så. är det inte lite uppfriskande juke att få höra andra historier att det är tips extra tiden som gör att man håller på lag ja, det är trött med tips extra <sniffra> det var bra då, nu det trött nu tappar vi alla där. <ifier> that was the snapfrogers eller vad har du något annat i Lindberg? Ja men det är ju den sedvanliga quizen som vi nu har tagit fram Jag ska bara ratta fram den här på telefonen Här har den Sen några veckor sedan tillbaka så är det så här att alla gäster Som kommer hit får en quiz ställd till sig ja, just det. det är fem stycken frågor Och Joakim får vanligtvis tre frågor Idag får han en Oj. Så du har alltså möjlighet att ta fem poäng Joakim har möjlighet att ta en poäng Om jag inte detta så alltså, är det lite tusen då. <laughs> Och då undrar jag Först och främst då Vilken spelare i AIKs trupp är född Den 8 juni 1982 Kan du vara Dixon är du? Ja men det är rätt man, nu, nu, har jag Slagläge. Dig, nu har jag satt dig i brygga här Nu, har det, nu Jag fick en rött kort i femte minuter redan <laughs> Okej, okay, vi tar fråga två då Vilken spelare i AEK har representerat bland annat Manchester City och Sunderland? <laughs> Aj, och svara samma där, det låter som Dixon i tur Nej ja, men vad fan har han han har redan vunnit Okej vi fortsätter Vi fortsätter. Vilken spelare gjorde allt han kunde För att ta ett rött kort genom hela matchen Och försökte sparka ner varenda människa han såg När han mötte Blåvitt Kan det vara Dixon i tur Nej ja, men det är tre en. Så jävla bra ja. fan, Jag ser en röd tråd här i quizet, måste jag säga. Vilken spelare Var ute och vevade för några dagar sedan På Stureplan <laughs> kan det var han, eh, ja, han Dixon heter. i Toho Tror han heter Vilken spelare hävdar nu efteråt då eh, Jag kan avslöja att han är med Jag har upp eh, att, han, <laughs> nej, att, att han är helt missförstådd <laughs> Det var inte hans fel Ja missförsörd? Ja men det låter som han afrikanen, Dixanetoo kanske det är, vi, har vi har skrivit historia i bb -pod. Det är första gången någon tar full pot på quizzen Han ja, går rent ja, Men Jocke du ska få en fråga här ja. Ja, Och den handlar faktiskt om Dixanetoo ja, Och det är såhär, om Dixanetoo ringt klädbolaget Odd Molly och ville designa ett plagg Vad skulle det heta då? Jag tror jag vet hur du är ute efter det här är den en offerkofta eller? Ja! Det skulle heta offerkoftan Ja men grattis då En poäng till Joakim Du får kämpa bättre nästa vecka Joki Dixon ytio, allsvenskans nya Julie Johnson mm. Tänkte bara kolla lite så här innan vi går in på matchsnack och annat Oscar, när börjar du hålla på blåvitt och, och varför och vad händer där egentligen? Ja, när det var vet jag inte riktigt. Alltså, för mig har det alltid varit så självklart att hålla på blåvitt. Det, det har ungefär varit lika självklart som att man håller på Sverige när det är landskamp och man håller på blåvitt när det är klubblagsfotboll. Det, ja, pappa håller på blåvitt och, och då blir det liksom naturligt att. Ja, när Blåvitt spelar så är det de som gäller. Men det är inte alla som har sånt galet intresse som du har och åker på alla matcher i Lissabon och Sundsvall och vad det är med att vara, liksom? Nej, det är det inte, men det beror väl på att jag är som jag är. Det är, ja, men det är mycket allt eller inget. Det är, jag är ju sån. Det är det någonting jag illas så nörder jag in mig och blir lite fanatisk av det. det på gott och ont. Är det låga odds på att du ska till Norrköping på söndag eller? Det lutar åt det, men det är väl inte helt bestämt än. Men... Okej, okay, du missar Superkuppen. Nej, precis. precis. Nej, men jag tycker den största anledningen till att jag vill åka dit är att spelarna de förtjänar inte en tom sektion efter de har gjort en väldigt bra säsong. Så jag tycker liksom, visst, vi kanske inte blir mer än 50-100 pers där kanske, men ja, jag vill ändå visa någon form av uppskattning för att de har gjort en bra säsong, så att, Åka dit och tacka av dem en sista gången. Men kan du agera lite så här läktarvärd då Och så här utlova en kram eller någonting Om man åker dit så kan man säga så att Om vi vill ha en kram av Oscar, Då ska man ta sig till Norrköpings borta För då får man en kram av Oskar Ja Oscar då får man en, då en kram, det lovar jag, absolut Om Kom jag åker dit då men det Kommer du ihåg den första matchen du kollar på med Blåvit? Den första som jag minns Det är Blåvit mot Bayern München Som slutar 2-2 Var den här Teddy Lutsic gjorde självmål? Ja, det var kvartsfinalen blir det väl i Champions League. Så hade vi spelat 0-0 borta och så var det 2-2 hemma. Och jag fattade inte varför vi, tyskarna sprang och jublade. Men det blir ju oavgjort, det blir 2-2. Och min, min morsa som inte är jätteinsatt i fotboll, hon sa, hon gav mig förklaringen att ja, men det var ju för att eh, tyskarna har bortaplan, så därför vinner de om det blir lika. Och du tro, trodde jag ju det i några år, men... <laughs> att fan, varför spelar vi inte ner i Tyskland Och hade vi gått vidare <laughs> Ja, ja. those were the days Precis, ja, det så. Ja, så det är väl det första minnet jag har Du är ju med i något som kallas för östra sitt Vad är detta för livsfarlig gruppering? Ja, vad är det? Det är ett gäng <laughs> Ett gäng goda gubbar som står på första rad på LS eller nu står vi inte på första rad längre för att, ja de platserna kommer försvinna till nästa år. Men... Ja, för visst gick ut ett mejl här nu om att första raden på levande sittplats ska eh, försvinna. Exakt. Av exakt. outgrundlig anledning. Då ska vi prata om senaste matchen. Fan vad kul. Extra roligt just den här ja, veckan. Just den här veckan. Så jävla sugen på att diskutera den. <laughs> Bra timing när man kommer in det... långt till den här matchen. <laughs> kul att du vill vara med, Oskar. Ja, det... It's a dirty job, så att säga. Men de ska göra det. Exakt. Varför då vi... Det kunde någon annan gjort. Det är alltså blåvitt mot Kalmar som var i lördags och matchen slutade 2-2. och Två snubbar i Kalmar gjorde mål. Jag tror att det var Tobbe Eriksson och någon annan. Jag vet inte. Jag skiter i det. Och våran nio Mads gör båda blåvitt mål. Och man kan väl säga så här, jag har skrivit att första 5-10 minuterna så såg det väldigt bra och beslutsamt ut. Då känns det fan som att vi stormar framåt guldet, bara nu jävlar liksom. Trycker ner Kalmar fullkomligt. Ja men det kändes verkligen som att de tryckte på för max de första 5 minuterna där och bara nu jävlar går vi för det här guldet och nu, nu kör vi full fart framåt. Full kareta som min far hade sagt. Alltså de öppnar ju bra och sen märkte man ju verkligen att Alltså efter fem minuter där när Rosenberg gjorde sin fantastiska insats nere i Malmö, det är, luften gick ju, man kände hela stämningen på läktaren eh, dog lite eller dog ska jag inte säga men är, stämningen sjönk helt klart och någonstans kan man tycka att ja, men sånt ska inte smitta av sig på spelarna, de ska fokusera på sitt men man blir påverkad av sånt som händer, alltså du, du får lite... Alltså hade Malmö gjort 1-0 så hade de fått en positiv energi som hade gjort att spelarna hade lyft. Nu fick de en liten negativa vibbar. Man känner att fan åker han ut efter fem minuter. Nu kommer Norrköping vinna detta. Det här kommer bli väldigt svårt. Du, någonstans omedvetet sätter det sig att det här blir nog svårt. Men, ja. Jag tycker det är väldigt tydligt inne på Gamla Ullevi. Det är som att det går en chockvåg genom hela arenan. Man känner att nu händer det någonting. Givetvis når detta fram till spelarna Och givetvis sätter sig det i huvudet på dem och dessutom då, i samband med detta jäkligt olyckligt, så får Kalmar ett ganska slumpmässigt mål. På en, en situation där Jelma Jonsson är lite högt upp och bryter. Så blir det ett skott i Kassvinkel, retur, som stöter rakt till Kalmans spelare. Och så missar Jan och räddar med några centimeter, han är på den där. Väldigt slumpmässigt. Och efter det så är Blåvit helt borta i matchen. Ja, men visst, luften går ur de vet vad som har hänt i Malmö allt är bara skit och det känns som att alla bara vill gå hem och bara gå och lägga sig jag tänker, ja ah, det var det här Ja, lite så, alltså man märker att de kommer ju ut alltså man ser ju att när de går ut i andra halvlek alltså de får, ju väldigt, de får ju som tur av positiv energi av att medskruva in den här hörnan det sista som händer i första halvlek och de går ut, man ser att de är taggade de går ut, försöker verkligen i andra halvlek men det Första hörnmålet sedan andra världskriget i alla fall. Det var ju alltid nått. Precis, precis. Då känner man ju också lite att nu bröts den förbannelsen. Är det nu miraklet sker? Man greppar ju efter alla jävla halmstrån man kan. Men det är inte riktigt samma känsla för då leder ju Norrköping och de har en man mindre och det, ja, det är vad det är. Det råkar vara han som brukar göra ganska mycket mål för dem dessutom, som inte är med på plan. Precis. Eh, och man krigar och krigar men det känns lite som att bränslet är slut. Det finns inte bensin i kropparna för att göra en sista mirakelvändning. Liksom. Nej, men lite så är det. så alltså, Blåvitt är ett väldigt bra defensivt lag i år. Och just det när Kalmar backar hem väldigt mycket i andra halvlek. och Det är där när de ska luckra upp Lågt stående försvar Jag har varit lite si och så so med det Emellanåt så att, eh. Man kan väl säga att det är en riktigt dålig period I första halvlek som förstör hela matchen Och så som det såg ut nu Med de förutsättningarna så var Så fanns det inte kraft Till att, att vända det Det var rätt nära Jag tror själv att om det hade varit så att äh, det, man hade känt att äh, läget för guldet fanns, att äh, exempelvis äh, Malmö hade kvitterat eller något i den stilen, så tror jag att IF Göteborg hade vänt på matchen och funnit Inte slutet det tror jag, för du tror jag att krafterna hade kommit. Men så som det blev nu så blev det inte så och det kan man som sagt säga som du tyckte att det ska man lösa ändå. Ja, det kan man tycka men det är inga robotar utan det är människor med känslor som spelar fotboll. Hur professionella de män är så kan de <coughs> inte undvika de intrycken de får utifrån och agera utifrån det. Yes. Ska vi också säga något om den här matchen nere i Malmö då? Du menar Markus. Armbågen Rosenberg och Frans Obrorsson Precis, jag skrev en krönika om detta på gt.se slash våran Vår lilla sida på gt som ni gärna får kika in Och jag är väl inne på det att Marcus Rosenberg han är en av allsvenskans mest rutinerade spelare Den här händelsen sker efter fem minuter och domaren Jonas Eriksson står två meter därifrån är det någon jävla tillfällighet Eller är det så att Marcus Rosenberg Tyckte att detta var en bra idé Vad är era för känslor Alltså om man bara tittar på hela den sekvensen Och mm. den nickduellen som uh, Uppviglar till hela hans beteende Så är det ju inget konstigt Det är ingenting konstigt som händer i den duellen Men backen smäller inte på honom Nej nej jag tycker inte till, inte ful, inga tjuvnyp, ingenting. Och han kan knappast ha samlat på sig det Den backen För det har gått ungefär fyra och en halv minut vad fan hände Markus? Du är ju inte så jävla dum i huvudet. Det här är ju med vilje. Ja, jag tror alltså. Hade Malmö spelat för guldet i sista matchen så hade han aldrig agerat som han gjorde. Alltså, jag tror att han är ofokuserad och går in och lite skiter i den här matchen. Det som händer det händer. Alltså, hade, det varit något, alltså, hade det varit Malmö som spelade om guldet då hade han tänkt till en extra gång. Nu Agera han bara liksom. Ja, men och drar på här liksom. Och... Jag är helt övertygad om att det aldrig hade hänt om det var en viktig match för Malmö. Så att, sen, sen att han gjorde det medvetet för att sänka blåvit att han har planerat det sedan innan, det är väl kanske lite långsökt. Men att han, han hade inte gjort det om det var viktigt för Malmö, det det är ju något som luktar lite illa I den här grejen Och sen när de drar på sig sitt andra röda kort Och så avslutar matchen med nio gubbar På planen Istället då för att försöka trycka på och få en kvittering Då känns det som en jävla parodi bara Ja jag håller med dig. Då, då var verkligen spiken i kistan satt Och man tänkte bara Vad fan är det som händer där nere Det Emil pratar ju det om att idrottsmän alltid ska göra sitt yttersta oavsett Vad som först går. I tabell och så vidare så ska idras med allt deras sitt där. Det är en del av grundvärderingarna i fotboll och där misslyckades de ju fatalt. Och det är lite det som jag var inne i den här texten bland annat. att Det känns som att det är för mycket konstiga, pajasaktiga, märkliga händelser som faktiskt får för stort utrymme och för stort avgörande i allsvenska. och Det är, det är Ali Khan som sparkar bollen i eget mål. Det är Rosenberg som armbågar till höger och vänster och plötsligt blir han utvisad. Och det är lag som spelar på plast. Och det är fan och hans mormor. Vi måste ju fan ta tag i detta. Det börjar bli pinsamt nu. Ja, jag skulle säga. Luften gick ur mig. Där tappar jag allt hopp. När det blir andra utvisningen i Malmö. Då kände jag att det här vände de inte. För de låg väl under med, var 1-0? När det skedde. Ja. Måste det ha ja. ja, Och då, var det, då kände jag att det här gör vänder de inte. De gör inte mål med två gubbar mindre. Och då börjar man känna att guldet rann iväg. Tyvärr. Och sen kom spiken i kistan och hela Malmö stadion jubla. Precis. Tviblar jag åt en sekund på. Ja, nu är vi bittra här. Men det, det får man lov att vara när man har tappat ett guld. Jag skulle vilja säga också innan bara så att det inte låter som en total sågning att jag tycker verkligen att Blåvitt-laget har gjort en jäkligt bra säsong. Man har faktiskt överträffat sig själv gång på gång och hängt med i ett guldrace trots att man har fått eh, bli av med de kanske två viktigaste spelarna i Lasse och Thomas Rogne. Så jag tycker inte att vi ska sitta och gräva ner oss över detta. Utan snarare se att vi gjorde en jävligt bra säsong och det räckte inte riktigt hela vägen. Nej, onyanserat kan man ju egentligen säga det att ja, Norrköping Malmö två gånger, vi spörde om noll gånger. Precis, och jag tycker alltså 63 poäng som lovet har, det är ju det bästa vi har gjort sedan det blev 16-lagsserie och som du säger att sett över en hel säsong så gör vi det fantastiskt bra. Eller, vi gör det väldigt bra och sen finns det delar i spelet som man tycker lite si och så om, men Alltså försvarsspelet och poängskörden alltså, Jag hade tagit 63 poäng inför säsongen Alla dagar i veckan Får jag skicka en uppmaning här till Marcus Rosenberg Gör det. Du Marcus Om några dagar Då väntar årets Absolut viktigaste match Ni ska möta Götene <laughs> På bortaplan <laughs> för, för din egna skull Försök Att hålla kontroll på dig själv Försök att fokusera Försök och inte påverkas av att en bonde efter tre minuter kanske säger Ja, du har skägg. Så att du skallar och knäar honom. Då kanske du får med på plan. Då kanske ni faktiskt kan få en chans att spela Europaspel nästa år. Apropå kupper då. Ja. Nu till helgen så har vi nästa match. Blåvitt möter Norrköping på bortaplan. Ta -da -da, ta -da. I den så kallade Superduperkuppen. Fan vad roligt, så taggad Söndag klockan 19.30 inte... Söndag klockan 19.30 ja. Vad är det för tid? Det är för att absolut ingen Ska kunna åka dit som, som har ett jobb Eller något i den här stilen. Ja, Det känns som en helt hopplös tid Att lägga en match som intresset redan sedan innan Kommer vara rekordlågt och Vet, är det bara för att Norrköping ska få ett eget jävla guldparty där uppe till och fira på? Eller vad, vad är tanken? Ja alltså Det kommer väl inte vara mycket folk från Norrköping heller på den matchen. Det känns väl som att funktionärer och allt sånt liksom, de morkat att det är en match till. så. Ja vill väl ha så lite folk anställda på arenan som möjligt eller något, jag vet inte. Ska jag vet ju inte den riktigt. Jag... Han har inte bestämt det. Här det, lutar, det lutar väl åt det, men vi får se. så här är det. det är ju, TV4 ska ju sända den på en av alla sina jävla miljoner kanaler. Och de kommer ju även sända. tv 4 eh... Bacon ska ni gå, jag hör. <laughs> Kom. Det var roligt Joakim Det får jag ändå ge dig De kommer i samma kanal typ Bacon, Sända kvalet till Allsvenskan Mellan typ BK Plasttink Och FC Curling Så att det, det kommer ta Det, det gör att matchen är sen så sent jag, Alltså jag kan helt ärlig Av en enda anledning skulle jag kunna tänka mig åka dit Och det är just det som Oskar säger Få tacka av laget för en bra säsong Om, om man nu motförmodligen inte gjorde det tillräckligt mycket På Gamla Ullevi Precis. Annars så superkuppen Jag skulle kunna tänka mig det men jag Får är... jag avsluta min mening där okej. Ja. Annars så superkuppen Och så insert vanlig svordom uh, Järnvägar Ungefär så Ja, jag skulle kunna tänka mig åka dit Men jag är lite rädd att fastna i KUVS skägg Så jag vågar. Jag skiter i det <skratt> Men är det viktigaste att göra förköp eller? För man vill ju absolut inte stå där utanför arenan Och inte komma in Nej, det är, det är ju risk att de vill hämnas lite på oss här Och skicka in eh, varenda ungdomslag På borta sektionen Så man, man vet ju aldrig De har en egen kupp där Som kallas för Norrköpings fiskekupp <skratt> och, och den kommer göra då att alla Kommer få gå gratis på den här matchen Så att Blåvitt inte ska kunna komma in Vi ska stå där och banka Oskar själv kommer att stå där och banka. Men, alltså, jag förstår inte riktigt grejen varför de lägger den precis efter säsongen. Alltså, tidigare år så har du lagt den precis som matchen innan. Nallsvenskan drar igång. Nu visserligen det här nya kuppspelet som kanske ställer till det lite men det känns ju ändå som en rolig grej att starta säsongen med, när, med en superkupp liksom. Istället för att avsluta det, det känns ju helt avslaget. Jag menar, speciellt nu när vi har Slott som guldet hela säsongen och så kommer vi tvåa och så ja, ska vi åka dit till Norrköping och bara bli förnedrade och så ska de stå och sjunga SM-guld i 90 minuter och så kommer man bara stå där och vilja ta livet av sig i stort sett. Så att, eh. Men kul att du ska dit ändå. Men det ja. förstår du väl att de införde detta för att Malmö skulle kunna gå och säga att de hade tagit trippen. <laughs> ja, just det. Hur bör Blåvid tackla en sån här match då? Jag är ju själv inne på att faktiskt att man ska låta spelare som inte har fått spela så mycket under säsongen få en sista chans och, och, och visa vad de kan. Och kan för att ärligt talat Haitham med sami som har spelat varenda minut i årets Allsvenska hur taggad är han och gå in på ett konstgräs där? det kommer ju bara att sluta med spiralbrott i sådana fall. Ja, var det inte när vi mötte FC Fängelse i helvetet typ uppe i Stockholm som bland annat Niklas Berkrod drog åt sig en riktig jävla skada helt meningslöst med att spela honom det är klart som fan vi ska gå in med ett enklare lag Så låt Tom Pettersson, Adam Johansson och de här, några av Junisarna Prosper och som och inget låt dem lida för jag tror att de kan vara väl så taggade och i en sån här match så kan det kanske betyda någonting. Det jag kan känna lite så alltså jag håller ju med till viss del men som sagt, om jag är rätt ute så tror jag det är 250 000 i vinstsumma till de som vinner Superkuppen. Och jag menar med tanke på ekonomiska läget i, i våran kära klubb så det är pengar som ändå man inte helt ska bara skoja bort. Så att, att ställa upp med ett lag som Ja, ja, men vi, vi skickar in reserverna och juniorerna då liksom slänger man nästan bort de pengarna lite så att, eh, jag är lite kluver där men det finns helt klart en poäng och... Men kan, kan det inte vara så att man har en större chans att vinna om man har taggade spelare som faktiskt får sin chans till slut istället för folk som är mätta och, och lite osugna efter den här avslutningen? Ja men det bru man brukar tänka så men jag menar i alla de där kuppmatcherna typ nere i Kristianstad och så tänker man ja men nu skickar vi in de här gubbarna som är taggade och inte får spela så mycket men det brukar se så jävla illa ut emellanåt där så att visst några enstaka förändringar kan man göra men att byta ut hela elvan det, det tror jag att det på då har vi nog gett, gett upp den här matchen så men det är klart de Johansson som inte fått många minuter det finns väl en poäng att sätta in Tom Pettersson, Mikael Bohman kan gärna få starta Victor. Ja kan väl få hoppa in i alla fall ja. Viktor själv har ju faktiskt gjort det bra när han kommit in Jag har nästan renderat i mål varenda gången Mm, han har inte fått så mycket inåt nu på slutet faktiskt, Men eh, han gjorde det ju bra Under några matcher där just alltså. Kommer Victor själv bli den här spelaren Som aldrig fick chansen <laughs> ja, Det var Heat Peers Som aldrig fick chansen Vill du ha en egen signaturmelodi Till Patricks lyssnarlista? Om du skriver den här och nu Patricks lista. -li Nej det blir för dåligt Ja den Patricks bättre. Lyssna Lista Nu blir det Patricks, Patricks Lyssna Lista, Lyssna -lista. Ah. Tyst nu Dags för Patricks Lyssna Lista Och så har jag skrivit skynda er nu För att jag, kom på, jag kom på att jag hade glömt att skicka ut den här Jävla plats surt Ja ah, men så kan det vara Jag kom på att jag hade glömt att skicka ut lyssnarlistan för dagen så jag fick lite panik sen när vi satt här och käkade pad thai från Toys Thai, kroxlet nummer jag. 9. Nej, du käkar reben för att du är så jävla löjlig med din mat. Men jag Oscar! Vi åt min nummer 9 från Toys Thai, kroxlet... Vad tyckte du om den? Det låter väldigt sponsrat. Ja, vi är absolut inte sponsrade dem. Jag sponsrar dem väldigt mycket ska jag säga. De sponsrar inte mig någonting. Och ja, var kanongött. Jävligt stor portion bara. om men, ja, men är... man varit riktigt hungrig så är det något att rekommendera. Du får ju låta som något negativt att det är en stor portion. Jag ja känner... men det var nästan man känner att fan ett i mig allt det här. Jag... Vi surar när man var alldeles för lite. Morgon. Ja det är det visserligen. Men jag kände mig ändå rätt tungare innan. Men så går halva rätten och så känner man sig proppmätt. Så att, om det är någon som du tror att jag har varit köpt inlägg. Så kan jag berätta att deras nummer fem Den smakar verkligen skit <laughs> Min lyssnarlista då Om Dixon etou, hur var en drink? Det är ett återkommande tema, jag fattar att ni fattar det Vilken drink skulle han vara då och varför? Vem är det här Dixon etou du pratar om? Det är en bror från Stockholm <laughs> eh, och då Johan Thunbratt skriver här att han skulle vara en utslagen drink eh, Geor skriver att det är en drink som slår hårt Jag vet inte vad han syftar på eh, Christer Blank skriver Finns väl bara ett alternativ till detta? Shit on the grass är det en ja, Det verkar vara så eh, En herre som jag inte ser namnet på skriver att han är en black russian Han är mörk och stark och festar som en sibirier <här> <här> Hulken skriver att han är en p2, en en simpel Precis som är på planen Passar det hulken? <här> ja eh, Folk skriver att han är en busgrog, 90-10 I hans fall 90 buset 10 talang 90-40 groggar är jag på med ett tag Ja, du, nu håller du på med, med vatten och vodka men. Det, det, det kommer faktiskt Det passar lite in på Min egna del i den här lyssnarlistan Men jag ska gå vidare eh, Jonathan Fredriksson skriver att han är en vaskad drink Sjukt överskattad och bara Omtyckt i Stockholm <laughs> Den som har kommit in med den bästa här tycker jag Är en kille som heter Patrik Tengeland Han skriver att han är en Bacardi Breezer Ett stort märke, flashiga reklamer och så vidare men absolut värdlöst innehåll <hör> <hör> Det stämmer bra det Ja det var en bra beskrivning Vilken var det innan? då? Du, du, du känner säkert till att det finns en side som heter Strongbow. Ja, ja. Och så finns det ju öl. Och Dixon i to, han är ju enkel. Jag, jag vill bara påpeka jag känner också till att det finns öl. Ja, Dixon i to är ju lite så här. Han är egentligen det mesta av det bästa. Stor, stark, teknisk spelare spelat i någon Premier league teknisk hit? spelare. Det ska bli roligt. Det ska bli kul och se Dixon här. Kan ha käften? Jag försöker göra min lista här. Ja, men du säger ju att han är teknisk. Jag ja, skjuter in det. är er. ett jävla skämt. <laughs> Öl gott Strongbow är gott Mix them together and you get snakebite Inte Precis. gott <laughs> Det är Dixon i Ja. Det var lyssnarlistan den här veckan Fan var svårt i var att dra Påstår igenom du det du att då? han är en orm? Ja Ja, inte jag komma med några förslag? Jo absolut, vilken tänker du på? Jag tror att han är en spia va? <laughs> Okej, okay. det köper jag. Det, är, det var ett bra förslag. <laughs> är du med på den? Ja, ah, jag köper den fullständigt. Det Om det är klockrens. någon som överhuvudtaget har missat detta, så är det ju så att Dixon är toho, all svenskans nya Dolly Johnson Har varit ute och vevat ordentligt på Stureplan och. Efterhand så var det ju självklart inte hans fel Utan det var vakterna som var dumma Och så vidare För den killen har ju sån jävla sympatisk aura Så det är klart att det inte var hans fel Och nu sitter han i möten med Per Hållknäckt För att de ska designa en kofta ihop <laughs> Ingen kommer att fatta det Men det var kul ändå. Vi har ju faktiskt fått ett SM-guld Till våran kära förening i helgen det har vi faktiskt fått. De små pojkarna i U19-laget eh, berjade hem det genom att besegra Djurgården. Som efteråt så själva hävdar att alla som var där och såg matchen vet vilket lag som är bäst i Sverige. Och hur slutade matchen ska Ja det var ju en stabil seger. 3-0. Men alla, alla som var där vet att Djurgården var bäst. Precis. Det var någon bitter och mittfältare eller vad han var som beklagade sig efter. men Det var något finnit som är från typ frösunda. Vi har ju några killar i den här unitontruppen. Stort grattis till hela unitontruppen. Vi vet att några av er lyssnar. Fan vad gött, gubbar. Ja, När inte riktigt, de riktigt. stora killarna levereras så är det framtiden som är på G. Fantastiskt roligt. Tyder ju ändå på att de gör någonting rätt i föreningen. Vilket känns... Ja, det är värme. De... Vill du skicka en hälsning till killarna här och nu? Ja, det var en bra match. Bra jobbat. Jag har varit inne och tittat jättemycket i år men några matcher har jag sett och det oss, så det alltså, är det såna här medgångssport så. som bara går på finalmatchen fan, precis, vad låt, är... fan vad jag skäms lite där men det är bra periskopsändning sändning får man säga från eran lilla guldfest också grabbar. mycket bar överkropp mycket bakgrundskaps mycket avici på <går> i serien alltså det är den helt kompatibel med en u fest hoppas ni kommer in någonstans sen också Söndag var det ja, vilka ställen är öppet är, spritluckan ja. Det finns ju en spelare i Unita laget som du är extra tänd och, spännande på. tänd och spännande på Ja det är en formulering ja, Det kan är... men... man inte förneka Nej men det är väl de flesta, det är ju Paka då Patrik Karlsson Vi Besitter en teknik utöver det vanliga, jag tycker det är en fantastiskt duktig spelare Havel väl hamnat i ett läge nu där han ska antingen tilldelas ett a eller släppas från blåvitt. Vad tror du? Jag hoppas ju verkligen att han får ett kontrakt. som du säger, han är 19 år nu och då gör man ju sin sista säsong i juniorlaget och jag tycker att en sån talang med de spetsegenskaperna han har ska man inte slänga bort utan det är givet att vi ska utnyttja han. Om du skulle jämföra Paka med en spelare i världsfotbollen, vem skulle det vara då? Jo, alltså det är väl. <laughs> är det en ledande fråga? Ja, det känns som en lite ledande fråga. Alltså det är ju han, Lilla Argentina i Barcelona där. TVs, nej nu sa han i Barcelona. <laughs> precis. Nej, men det finns väl lite likheter sen att man inte. Ja, ni vill inte riktigt den nivån, men. Men precis som Leo Messi är Paka väldigt eh, kort. Med låg tyngdpunkt, eh, kvick och teknisk och utnyttjar istället sin litenhet eh, för att ta sig fram i banan. Pratar du om mig eller Paka nu? <här> <här> så jag vet vi <här> står. Du, utnytt du utnyttjar inte din litenhet så mycket. <här> <här> så kan det vara. Nej men som jag har sagt i den här podden vid flera tillfällen Jag håller på att packa jätte, jätte högt. Jag skulle säga att Jag vill inte prata om tjänstefel Men skulle inte Paka få ett a Så skulle jag bli väldigt väldigt förvånad Han är alltså Blåvits absolut största talang Sen Sam Larsson Det är en kille som kommer gå riktigt riktigt långt Så ni som har chansen titta in honom redan nu För då kan ni säga att fan jag var där Under tiden han var liksom in Nobody in Blåvitt I tre säsongsluta. Jo jo jo men vad fan de spelar Han kanske spelar på söndag men vet? Det är inte helt omöjligt att han får Det är hade varit trevligt. Han gick... Jörgen, vi vet att du inte lyssnar men kör honom ändå. Han gick ut skadad, vet jag från Unitton-finalen så att det jag vet inte hur allvarligt det var det, var... det såg ut som om han fick någonting i foten men... Men du vet ju vad man säger små muskler läker fort. Precis. Precis. Vilka andra var framträdande och tongivande i Unitton-finalen? Alltså Prosper tycker jag gjorde det bra så alltså, han och Paka och ett, ett bra samarbete så att och han har ju redan A-kontrakt då så att eh, de två. Eh, Men tror han lider får det i Unita? Lider får det ja, om de lider anfallare ihop och Låsan lirade på det defensiva mittfältet och gjorde det stabilt. Bra vänsterslugger på eh, Prosper. tar sig runt och är stark och stor och lyckas eh, klippa till ett par gånger och ha en riktigt bra skott. Någon annan från unitonlaget förresten som vi tror är aktuella för A-kontrakt. Ja, det finns väl några stycken som inte är omöjligt att de skulle kunna flyttas upp. Jag vet att det har riktats lite om att Martin Johansson Sanjanski skulle kunna vara aktuell för ett dagkontrakt. Han var ju med och spelade malaget under försäsongen på Valhalla och gjorde inte alls bort sig där. Nej, det kan nog mycket väl bli så. Nu har han ju varit skadad mycket i år som kanske talar emotan han då han inte fått visa upp sig riktigt så mycket som han kanske hade behövt. Men absolut, han gjorde det bra i början när han var frisk så... Varför inte? Stort grattis till hela Unitan-laget i alla fall. Så hoppas vi att få se några av gubbarna i A-laget nästa år. Absolut. Det vi. Om vi ändå är inne lite på eh, skrapar på början av Silly season, som vi var här nu då. Eh, vi har väl två gubbar som vi tror kommer lämna blåvitt inom ganska snar framtid. Eh, första är ju Sandberg. Ja, Sandberg har väl mig vetligen till och med sålt sin lägenhet. Så att eh, jag tror att eh, det där ska vara helt klart. Han är ju en duktig målvakt målvaktssambärare och jag förstår att han inte vill sitta kvar på bänken i Blåvitt. Vilket han kommer få göra med all om man hade stannat kvar. Så Han förtjänar att få chansen som första målvakt i en, i en bra klubb. Vilket jag... Kommer vi gå till norska Vålarängen eh, ryktast igen va? Ja. Det verkar i stort sett vara klart och kommer även bosätta sig då i eh, Oslo givetvis. Eftersom det är där de håller till. Bra ja, stad, tyt... nära till hemmet, är ju från Körn. Så det, det är väl ingen orimlighet. Framförallt jävligt praktiskt att bo i Oslo om man ska spela där. Just, just, just den biten <laughs> faller också väl på plats där. Det kan vara en fördel, ja. Tillbaka till Norge kommer väl då också eh, vår finska vän Riku Riske, antar jag. Ja, det är, jag ser ju att det finns en minsta möjlighet att Blåvett köper lossan. Är, han har bra egenskaper, men det känns, inte Nej, det känns lite för mycket som en juniorspelare, tycker jag. Det är han... Han väger lite lätt i kroppen och så fort... Alltså han får inte uträttat så mycket när han väl har bollen. Han, han löper bra men det händer liksom inte så mycket när han väl... Ha bollen, tyvärr. Nej, siffran för att köpa ut honom har varit diskuterad till runt 3 miljoner, tror jag. Och det är ju kanske lite för mycket pengar i sammanhanget. Ja, det är alldeles för mycket. Visst skulle man kunna få ner det till en miljon. Men det känns någonstans som att någonting lite, lite bättre hade jag velat ta in i truppen. Alltså, vi har ändå haft problem med anfallet under i stort sett hela säsongen. Och då vill man liksom verkligen försöka hitta någon som kan gå in och leverera och jag är lite tveksamt till om han verkligen är i den anfallen. Jag tycker att Riku Riske är en duktig och duglig spelare som har gjort ett bra jobb och kämpat när han har varit här men jag tycker inte att Blåvitt spel passar för den spelartypen han är väldigt mycket djupled, gå i luckor gå på stickare och på lite chansspel och så spelar inte Blåvitt nu och då passar han inte, framförallt inte för tre miljoner så tack för din tid Riku. Ja. No. <laughs> Apropå Sandberg då och målvakter så har vi ju en målvakt som har förlängt här som man förkunnade i den stora fotbollskanalen, Mix Megapol eller vad fan det är, morgongänget eller vad det var. Ja, du menar Alvåge? Ja, precis. <laughs> ja, tre nya år, det blir skitkul ju. Närmar han sig legendstatus snart nu då, John, eller hur ser du på det? Ja, alltså legendstatus, det finns väl olika former av legendstatus, men alltså, han har ju han har gjort det jättebra i år, eller han har gjort det bra i år, helt klart. Det. Så jag tycker det är helt rätt att vi förlänger med han för att klubben har inte jättemycket pengar och då att, att som vissa tycker att vi ska gå ut och värva in en ny målvakt, det tycker jag är helt fel när Alborg har gjort det så pass bra som han gör det så att han är absolut en fullgod målvakt för laget. Speciellt också när han varit. varit allsvenskans bästa målvakt, kanske eventuellt i konkurrens med Elsbogs Kevin Sture eller Gard, men han har ju klart flest hållna, dock tillsammans med försvaret såklart, men det är någonting säger det i alla fall. Ja, statistiskt sett så är jag ju i särklass, men eh, sen är det som du säger, eller går det bra, Vilan har gjort det bra sedan han kom hem också, så men han är helt klart uppe i toppen, det är inget snack om saken. Jon Alboga är ju en kugge i det fantastiska försvaret som vi har. Man kan inte tänka att det är en fyrbackslinje och Jon som gör det, utan Jon är en av de fem som faktiskt ska försvara målet. Och om det är någonstans man ska lägga pengar, någonstans man, man känner att det är läcker i den blåvita truppen, så är det fan inte på mållagsplatsen i alla fall, så att eh... Vi ser fram emot tre år till med John helt enkelt. Precis, nu när vi inte gick till får kvala till Champions League och grejer så har vi väl ingen jättebudget att värva för. Så då ser jag mycket hellre att vi lägger dem på viktigare positioner som behövs fyllas. Men visst har han ringt en annan målvakt, den gode Mats Gren? Just det, Erik Dahlin ja. Det, är det ett sånt skifte vi gör då nästan? Att vi skickar Markus till Norge och så hämtar vi Erik från han som precis har varit i Norge? Ja, det kan mycket väl bli så. Jag läste att Erik Dahlina var sugen på att komma till blåvet och han förstår nog rollen att det blir andra målvakt för han och får väl visa på försäsongen och i U-laget att han ska ha chansen och ja, han får börja i u och jobba sig uppåt. Man kan ju se för- och nackdelar med det. Det är en spelare som har varit i blåvit tidigare, som vet vad som gäller, som man förmodligen vet funkar jättebra med de andra spelarna i truppen. Å andra sidan, ser är han väl inte något framtidsnamn. Det är väl ingen som kommer bli någon världsmålvakt i, i klass med Buffon så småningom. Men en... man vet man får om man får en billig lösning. Det är en billig lösning, och Erik Dalin ser ju sin stora chans att faktiskt kunna få. Få ta klivet ut bland de stora klubbarna igen. Det kanske inte är riktigt lika lätt att göra det från. Vad fan är han? Oddevold? Ja, samtidigt som andra målvakt i Blåvitt så vet man att man är bara ett eh, snetramp ifrån att få starta mot eh, Malmö på Gamla Ullevi. Mm. Så att eh, man vet aldrig. Precis. Och sen vet man inte... Alltså jag har inte sett han spela sedan han var i Blåvitt så om han håller en hög kvalitet eller inte nu det, det har jag faktiskt inte en aning om men... Av det han presterar senaste år i klubben så tycker jag absolut att han är en duglig backup för eh, Albåge Men eh, om han är det nu, det jag har jag inte en aning om. Men det litar jag på att Mats Gren och övriga gänget har bättre koll på. Han lär i alla fall bli billigare per spelad minut än vad Marcus Sandberg var. Som lyfte en ganska bra lön vid sin senaste förlängning. Det blir han med all sannolikhet, ja. Vi hade ju en tävling i förra, förra podden det då. Vi stack ju mellan med en uppladdningspodd för sista omgången. Man kunde vinna Mattias Bjärtsmys bottom. <laughs> Hans brallare i alla fall. Eh, och det är någon som har gjort det här. Tävlingen gick ju ut på att man skulle visa upp på vilket sätt man färgar staden i blått och vitt inför sista allsvenska omgången. Och det kunde man göra på jäkligt många olika sätt Man kunde slå in sin bil i blåvita halstukar. Man kunde ha en blåvitt mundering på sig Man kunde sätta färg på sin arbetsplats Hade du något annat som... Nej, man kunde tapetsera hela sitt hem blåvitt Ja Och... lät jag som Andreas Toll <laughs> Vi har i alla fall hittat en som vi tyckte var bra och, och viktigt att poängtera också att När vi har tävlingar Det måste inte vara störst och svulstigast Och mest tidnedlagt Utan det handlar ibland om att göra det enkla Och den här gången så har vi fallit för Micke Karlsson Som har Pyntat trycken på jobbet Med blåvete halsdukar Mycket snyggt upptejpat med brunt packtejp men vi tyckte att det var fint Det är ju rätt guise-kompatibelt med tryck också Vilket gör att det blir extra starkt och känsligt i det här fallet Du menar att vi tar oss in på en marknad som egentligen inte är vår Precis, det det jag säger Jag kan ge mig fan på att det rullar i majo innan den ävla trycken Å andra sidan så finns det säkert garanterat fler blåvita tryckförare Än vad det finns guise För blåvit är störst överallt Så är det Micke Karlsson vi lämnar in Bjärsas braller I blåvittshoppen till dig Ta med ett eh, lägg eller ID-kort Eller någonting så att de vet att det är du Och eh, så får du eh, Ha det så gött när du går omkring Och softar i de brallerna i hela vintern Jag tänkte först att du skulle skoja och säga Du kan säga att lösenord i shoppen Och så säger vi det i lösenordet här i podden ja, så, så, så blir det lösenordet. först Min truck är större än din truck Säg det, <laughs> säg, säg, säg det. Så, så tror jag att det händer något Stort grattis Stort grattis Tiden går fort när man sitter och deppar över ett missat SM-guld. Nej, <laughs> <laughs> det gör det väl ändå inte? Nej, det var lite långt, Men vi har kommit fram till sista segmentet som är frågorna. Om det är någon som tyckte att det tog väldigt lång tid att komma hit Så är det för att det är såna tider nu Det är deppigt Det är bara att se fram emot Sega-poddar nu fem månader Nej då, så ska vi inte ha det Vi har mycket kul planerat Och det gäller för fan inte gräva ner sig Bara för att vi missade guldet med minsta möj möjliga poängmarginal det kom, Vi kommer tillbaka, så är det Så är det. Fan, jag har lite sugen på att klämma in här bara för det uh, Det är många som skickar om sig drömgäster hit Vet du vilken min drömgäst har varit hit? Uh, jag Nej, Jalma Jonsson Ja, det kan hända. Man vet inte. Jag vet inte om jag vågar. Nej, det är lite så. Vi får se. Kör första frågan. Det är på Instagram. Den har kommit in. Är det hashtaggat med BBpod? Det är det faktiskt. Bra. Och vad heter vår Instagram-adress? Det inte BBpod. Fantastiskt. Johan Svensson. Och vi riktar väl den här frågan till Rybo då. Vad gör vi för att få tillbaka LS i samma gamla goda form? Ta bort första raden. Ja, precis. Vi tar bort första raden så slipper ni oss i östra sitt. <laughs> Nej då. Nej, jag vet inte riktigt. Alltså, någonstans så... Det, det, problemet är att det är många som söker sig till LS just för att det är gött med en bar och man kan stå och dricka sin öl innan matchen och så går man ut och tittar på matchen och så tar man en i paus. Och... Alltså, många går dit på grund av ölen snarare än, stäm än att sjunga och bidra till stämningen och det går ju inte att tvinga folk men på något sätt får vi försöka uppmana att det här är faktiskt en sjungande sektion också där vi vill att folk ska ta i och bidra för att alla vill vi ha en bra stämning på arenan och då gäller det att alla hjälps åt att ta i. Jag tycker bara att vi ska ta in lite svårare öl på arenan. Så då, då kommer jag i stämningen. Epa och seppa och allt vad de händer. Skinny bitch. Finns det en på så här tetrapack eller? Skinny bitch Jag drack fan moito på tetrapack i somras Tänkte att det här var skit Det var det bästa jag druckit i mitt liv Jocke frågar här på Facebook ser det ut för det är två tummar upp efter. Vad är det på Facebook? Äh, där heter vi, vi BB-podd Gillar den sådant? Ja. det är roligt att gilla för, Framförallt om ni gillar den Nu säger jag det här igen men om ni gillar den så ska ni inte gilla den För att ni gillar den utan ni gillar den för att få Flödet som kommer när ni har gillat den någon som förstår vad han säger. frågar här. På Facebook, för att det är två tummar upp. Kör skålbussen utomlands när vi kvalar i Eripa <laughs> Vad fan är skålbussen, Oskar? Ja, vad skålbussen är, det är en liten... Det <laughs> är en liten idé som vi fick... Eh... Det är ju framförallt Johan Renlund, en blåvit läktarprofil. Är det han som brukar gå med på, så på ja, vikingahjälm på sig på läktarprofil? Ja, Viking nu är ju sista matchen. Är den åkte på nu när det var ja sista matchen och allt. Vad är skolbussen? Skolbussen, jo men det var... Har en liten Facebookgrupp där. Och kan det vara 500 medlemmar och så... Vad skulle... heter den Facebookgruppen? En annan del av Johan Renlunds ölselfie. <laughs> det, det, det är en grupp. Det lite gnällt, det ska det vara något att det ska vara glad stämning och positivt snack och, och glädje och då fick Johan den idé att ja men vad fan ska vi försöka dra upp en stor buss ner i Helsingborg. Det var ungefär en månad innan uh, matchen började och jag tänkte ja men fyller ju knappt uh, sina bussar till de flesta matcherna jag tänkte det här kommer vi aldrig få upp en hel buss men visst, vi försöker och... Rätt säsong att det också i ja, sånt jäkla bortatryck Det var verkligen rätt säsong och det trillade in anmälningar efter anmälningar och så åkte vi ner och vi hade en fantastisk resa vi vann matchen med 2-1 det var en grym resa hem och vi hade skitskaj och då fick vi idén att ah, men nu kör vi en buss till Och AIK borta så drog vi upp ännu en skålbuss Men vad är den usp då? Vad är det som gör att alla vill åka med skolbussen framför englarnas? Ja, det. Är, alltså, nu ska vi inte konkurrera med englarna på något sätt där, men det. Är, alltså, det är ju. Jag tycker det är en fantastisk stämning i bussen. Och det är roligt folk, och alla bjuder till, och alla är välkomna att komma med idéer. Hur ska vi göra för att det här blir bättre? Och är det någon som vill köra någon tävling så är de välkomna fram och. Ja, sen har vi billiga priser också. Så att, uh... Vi hörde ryktas om någon sorts världsrekordförsök också uh, från senaste AGK-resan. Du menar världens längsta halsduk? Ja, precis. Snart skinner på sig idag så knöt vi ihop varenda halsduk i hela bussen och körde... <laughs> Det är lite sådana här dumma idéer som... Uh... Ja, hur så man timmar på vägen. Finns detta, den här dålskapen och beskåda någonstans på internet eller? Den filmen just, den är nog säkert med i den här Facebookgruppen mitt i allt flöde som kom upp under den dagen. Ja, kolla in de här dårarna på Facebook. Det är ett, något vi kan rekommendera som resalternativ om ni har lust nästa år. Men åter till frågan då, om vi skulle köra i Europa så beror det väl lite på vilket lag vi får. Jag, jag har väl svårt att säga att vi skulle dra en skolbuss ner till Kazakstan eller Armenien. Men <laughs> Köpenhamn. <laughs> ja, men Köpenhamn, Tyskland kanske, Norge längre än så, jag vet inte. Det, det, får vi, det tar vi när det kommer. Det, det, det, ja. Nästa. Ja skolbussen kör på Europa League eller vad ja, det Absolut, ja. åker. Ja. Sen så kommer nästa fråga från Jonathan Karlsson också på Facebook. Då. Hur går det med planerna för ett skålflyg? Ja, det är det. den senaste briljanta idén som har dykt upp här nu. Det är att ja, Vi satt och kollade på hur långt det är upp till Östersund. Ja, det tar ju nästan tio timmar att köra. Och det är man ju inte jättesugen på. Så att Om vi kanske skulle försöka få folk att flyga ihop upp. Sen förutsätter ju det att matchen ligger på en bra dag och... Priserna är någorlunda bra och vettiga också så att, Men det hade varit skitskoj om man drar upp ett plan med många änglar och man flyger ihop och så Oskar lovar ett där, det hör vi klart och tydligt va? Du är ju polare med alla Iron Maiden, eller hur? Kan inte du se till så att Bruce Dickinson heter han det, flyger oss dit vi ska då? Jonas, Bruce Dickinson och Jonas Wallerstedt, tänk dig pilotparet det är bara en av dem som klärde pilotbriller Och det är faktiskt Jonas Wallestead alltså, Det hade varit att optimala Paret för skolpflyget Vi lovar att periscopa landningen Kristoffer <laughs> Tisse Asterhed kallar han sig Tisse Ja det gör han Hur ska vi ersätta hunken från Böda Vem är det Oscar? Gustav Engvall låter det som Om han försvinner till nästa säsong Ska vi ta från egna ledet eller värva? Försvinner han så måste vi nog in och värva För att jag räknar ju med att Rikske försvinner Och då sitter vi med Mikael Boman och sköld. Och lyfter vi upp Haka då så har vi tre stycken Och det vi skulle kunna ersätta med till Det är väl Edvardsson i så fall Men det känns lite tunt att lyfta upp två juniorer Så att där måste vi verkligen in och jag tror inte, jag förstärka jag tror, starkt Jag tror inte Mats Gren kan hålla sig från att värva en få i sådana fall Nej det ska nog mycket till för att han skulle göra det Vilket jag... Det finns nog stora möjligheter att han gör det ändå även om Engvall inte försvinner. Så att vad skulle Engvall försvinna då är det en, ett krav. Ska vi skicka ett önskemål till Gren och lösa in horgottan nu eller? Ja, det har varit något. In med Branne. Kallar vi honom det nu? Branne. Stackars. Jag <laughs> lovar att om du kommer med Branne då får du ett nytt nickname. Absolut. <laughs> uh, William Gustafsson frågar på Facebook här. Låt han berätta om den legendariska kvällen på Urban Beach i Portugal. Oj, Detta är oj. efterlängtat. <laughs> denna legendariska kväll som... Ja, det är väl några som har hört talas om denna fantastiska kväll. Det var Europa-matchen nere mot Belenense i Lissabon. Dagen innan matchen så hade vi en stor samling på torget. Alla blåvit supportrar, lite alla, men alla som ville dit och. Sponsorer och hela du var köret. Där Jag var där. Var du där, Joakim? Jag var där. Härligt. Vi var där och vi hade gått trevligt. Och... Sen eh, gick vi vidare till en... Eh... På många klockan. sätt en av de bästa kvällarna i år. Ja, det var riktigt okej. Det helt bästa klart. nästan var när eh, Nis Viber ställde sig upp och skrek Nu ska vi spela blåvitt. <laughs> <Och> så lämnar även <laughs> en P3-spelare till DJ. <laughs> just Didierin. det, just det. <laughs> det var magiskt. Ja. Nä, sen eh, vi var klockan tre kanske så... Fick några av den briljanta idén att nu ska vi ut på nattklubb här och då hoppar vi i taxin bort till det mytomsbundna stället Urban Beach. Det är fan det bästa och det sämsta stället jag har varit på hela mitt liv. Utveckla. Det var askult. Det var ett ganska fräckt klientel som man säger. Det var riktigt så här. Innestad Stockholms kompatibelt fast Portugals elit. Hittade, var... hittade du saker att vila ögonen på? på det gjorde tryck. jag. Och det var helt jävla omöjligt att betala. <gör> Så det gick inte att handla någonting. Ja, jag mm. själv gick ju då omkring med någon sorts bakåtvändkaps eh, hela sommaren. Så även den här kvällen. När vi kommer in så dyker det upp en liten snubbe som ser ut exakt som Andrea Pirlo Och säger till mig att den där får du inte ha Jag tänkte, nej det kan jag väl, väl strunta i två minuter tänkte jag Och sen så dyker han upp igen, vet du? Han är som en jävla inre mittfältstärger den jävla Pirlo du bara hugger, hugger, hugger ja, för fan, Skicka tyckna passningar Ja, så går det, nu kan du vara i MLS och lira istället Ja. Men han, han skickade i alla fall dig. Eh, nej, men han ville skicka ut dig, va? eller vad fan var det? Ja, det ville han säkert. Han ville inte att jag skulle ha caps. Men då var ju vi. Vi hittade ju någon sån här portugalsnubber där. Så han bara, som var riktigt så här, elit -elit där. Och vi lyckades banda honom Han lyssnade på podden eller jag vet inte. Och han lyckades bara He's with us Och då var det helt plötsligt okej okay för dig och caps. Då var du kung, du skulle alla ha caps där inne. Nej, men. Nej, så var det inte. Åter till, vad fan du skulle säga nu? Ja, vad var, var jag? Jo, klockan tre på natten ungefär så rullar vi in där tre taxibilar, tolv, tolv stabila personer, varav elva Blåvitt-supportrar och en sponsor till Blåvitt som var med. Storsponsor, dock Enix i måste vi precis, påpeka. Precis, kan. och då rullar vi in där och det första som händer är att han börjar beställa in flaskor av dyrare slag och fixat eget vippås och grejer loss och det den här kvällen blev ganska blöt till slut och... jag kan inte greja att ett vippås på Urban Beach Club kostar 5500 kronor Men såpass erfarenhet kan jag inte greja detta. Ja. Fortsätt. Det var, inga, det var nog inga problem för han så han löste ju det direkt och det var inga små mängder flaskor som kom in helt enkelt. Nej, det var x antal champagneflaskor och helrör och öl och allting och sen eh... Blev ju han lite väl berusad vår kära sponsor och han hade ju tagit alla våra kort när vi kom in. Alltså man fick en typ av inträdeskort som man betalade med i baren och sen betalade man allt med dem när vi skulle ut. Ja det var konstigt. Det var som att du blipp en jävla blipper varje gång du Ja men du precis, beställa, liksom. alltså, det är så... praktiskt på det sättet att det går snabbt i baren. Och att men... du inte har någon aning om hur mycket du har handlat för. Nej, exakt. exakt. Så det är ju bara att se glad ut och ja, leva, för leva för stunden. Liksom. Var det en eh, rysk oligark på besök i Saint-Tropez-aura-känsla över det här bordet? Ja, det, är, jag vet, det finns nog inget som jag kan beskriva den här känslan som uppstod, men... Eh... <laughs> Ja, Ulla, minne, för från samtliga som var med den kvällen är nog lite suddiga. Men det är nog ingen som glömmer när vi ska försöka komma ut från det här stället. Och vår kära vän, knappt, det går knappt att få liv igen. Och vi försöker liksom i en timme, två timmar. Och vakterna liksom kommer fram till oss och säger ah, men nu får, ni, nu får ni betala här för ni har en stor nota på. Ja, x antal tusen. Och och det här miljardbelopp. Får, ja, det här får ni betala nu liksom. Men vi har inte korten, det är han som har dem. Och han, så vi blir liksom inlåsta på Urban Beach fram till, vad klockan var Sju eller något. Och allt hade stängt för över en timme sedan och det är bara vi kvar. Och till slut så lyckas någon trolla fram dem i hans ficka. Och efter många försök och veckor, och, vår kära vän... Och, Ja, klockan åtta, halv åtta ungefär sparkar vi in hotelldörn och gick och la oss och på morgonen efter när vi vaknar så jag och min rumskompis ställde oss frågan, fan hände igår egentligen? Var det är inte så att det slutade? i någon sorts tumult här också då? Ja, det var, herregud, det var slag i ansiktet och det var bett i fingrarna och herregud allt som hände. Men vi ska väl lite nämna vi ska väl lite nämna för mycket här, men det var... Fin form. Fin form på samtliga. Bra kväll. Stökigt. Dock måste tilläggas att den pubsamlingen som skedde rum dagen efter, innan matchen, kan ha varit en av de tröttaste pubsamlingar jag har varit med om. Då samtliga av oss som var med på Urba Beach inte var jättesugna på och liknande Så att Vi satt där och. Då, ja Då låg vi på The Real säga ja, jag jag Du har rehabban någon annanstans. Ja. Vi beställde in det, sker, det var, Give us the fattest you have. The fattest, <laughs> the fattest you have. Så, nej. Då, då drog vi in bara det största jävla kalorimonstret vi har sett så låg vi där. Och sen så skulle vi ner och bada. kommer du? Ihåg det? det var så jävla varmt. Och, vi satt, och då satt vi där i en solstol och så sa vi det bara. Fan Jocke. alltså För vi jobbar ju faktiskt. Vi hade ju helt seriöst tre timmar ledigt nu i Portugal. Det, det var, var ju allt standard. vi hade. Och vi låg på stranden och sitter där och säger det här, bara de här tre timmarna är värt allt jävla slit som vi fick göra. Därför. Vi flängde rätt mycket. Vi tar ett dopp nu. Hoppa i jävla Atlanten. och Åns penis blev en tredjedel av så stor som den skulle vara. Jag doppade stortål och sen vände jag. Ja, sen vill man springa för livet. Fy fan för Atlanten. Nej ja, Jag måste säga det att Europaresorna det, det är bland det roligaste som finns. Man, jag, jag åkte ju ner med en kompis och vi, det var väl egentligen den enda jag kände där nere och det man lär känna så mycket skönt. Folk som har samma intresse brinner för blåvigt lika mycket som jag själv. Så att det är verkligen en sak jag rekommenderar till alla som har möjlighet nästa år att åka med på Europa-matcherna på bortaplan. Det är fantastiskt roligt och så har vi några trevliga kvällar där nere så får vi se vart det slutar. Jag kan faktiskt inte tänka mig någon bättre fråga att avsluta med än den som just avslutade med. Nej. Känns det inte som att vi är hemma där? Jag tycker det. Det var fint att avsluta med det här goda minnet från Urban Beach En bra uppmaning till alla att åka på Europamatch För det blir Europamatch nästa år Det blir det. Ajaman. Om det blir Luxemburg Eller om det blir Lissabon, det får vi se Men eh, <laughs> bara för att du är Så söt och god Oscar, Så ska du faktiskt som en av de första gästerna Första gästen kanske Du ska få önska en låt som ja, vi slutar med här i dag De andra som önskar typ, att du var varit riggade önskemål från oss <laughs> Säg en låt, vilken som helst då vill jag ta en låt som ligger mig väldigt varmt och hjärtat med världens bästa band. Babypodd, nej. <laughs> Iron Maiden. Och så tar vi Blood Brothers. Vi är tillbaka nästa vecka med en ny Babypodd. Nu blir det inte oss. Det är som är jävla Rosenbergs armbåge i ansiktet. Vi slutar aldrig. Och går allting vägen så har vi en riktigt, riktigt spännande gäst då. Absolut. Kolla in på Facebook och Twitter och allt möjligt. Likea, retweeta, gör ja, vad fan ni vill. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Over Måhä, And out Just like